«Чи показують ризу Господню та пір'я з архангела Гавриїла? спитала баба Палашка. От пір'я ключі у матушки й гуманії. Ви не сподобаєтеся його сьогодні бачити, а ризу Господню я вам покажу. Черниця повела бабів за колони, зняла з однієї срібної домовини з мощами червоне покривало, під ним було друге, дороге, все золоте з золотими китицями. Спасайтеся, прикладайтесь до Господньої ризи, говорила Черниця плаксивим голосом. Ці цій ризі хреста жиди мучили. Баба Палашка впала навколішки, залилась слізьми і поцілувала кінчик золотого покривала. Малашку взяв якийсь страх, як вона доторкнулася губами до золота та до оксамиту. Для неї здалося, що вона бачить самого хреста і цілує його одежу. Всі молодиці плакали та втирали сльози, а Черниця плаксивим голосом розмальовувала, як жиди Христа мучили, як накладали на голову терновий вінець, як били вірьовками і розпинали на Христі. Богомольці кидали на ризу гроші, а Черниця забирала і ховала їх десь під рясою, та все поглядала на двері, щоб часом не надійшла мати Єгуменя. В Велику П'ятницю Палашка повела Прочан на поділ. Прочани заночували в братському монастирі. Утрення мала початись в третій годині опівночі. Богомольці зібрались лягати спати покотом на траві під липами просто чернечих келій. З одних дверей келії за богомольцями слідив очима один чернець – молодий, здоровий та повновидний, з довгою чорною бородою. Він набачив у церкві малашку. Її краса так вразила його, що він не міг одірвати однеї очей – він вийшов слідком за нею з церкви, підглядів, як вона сіла з богомольцями під липами полуднувати, і все стояв на дверях, доки смеркалось на дворі, і богомольці полягали рядом на траві. Він нагледів, що малашка лягла другою від краю і пішов у свою келію. З самого краю коло малашки лягла баба Палашка і ніби стерегла своє стадо як добрий пастер. Але одна самогорська молодиця десь спізнилась, прийшла до гурту лягла спати коло баби Палашки з самого краю, підмостивши під голови клунок з харчами. Баба Палашка лежала тепер от краю другою. Вже пізненько, як усі богомольці поснули таким сном, що їх не розбудили білаврські дзвони, Чернець вийшов з Келії, знайшов той ряд, де лежала малашка, як йому здавалось другою от краю, підкрався тихесенько та й натрапив якраз на бабу Палашку. Саме тоді бабі Палашці приснилось, що вона вилізла на лаврську дзвіницю та й стала під великим дзвоном. Дзвін одірвався та й упав на неї. Вона закричала з усієї сили, але дзвін надавив її важким серцем і затулив рота. Прокидається вона і чує, що на її лиці чия здорова борода, а чиїсь губи так вчепились в її губи, що вона ніяк не могла розтулити рота. Вона хотіла підняти руки, але хтось держав її за руки, придушивши їх ніби залізом до землі. Вона хотіла повернути головою, а в неї на лиці плуталась страшна борода, повні губи так цілували її, що в неї губи аж пристали до зубів. Баба Палашка перелякалась, їй здалось, що на неї справді впав дзвін, що то не був сон, а правда. Але вона якось покрутила головою і так крикнула на все горло, що побудила всіх богомольців. Піднявся гвалт, шум. Богомольці заворушились, зашуміли, а повні губи цілували бабу в щоки, в брови, в очі, а далі щось чорне знялося, і як куля полетіло між липи. «Що це таке?» – думав Чернець. «Така гарна молодиця, але це таке тверде, як дірявий горщик. Аж губи щемлять». «Що там таке? Чи злодії, чи що?» – питали сонні богомольці. «Це тебе, Палашко, хтось чи цілував, чи хотів обікрасти?» – обізвалась крайня баба. «Ой, щось побігло!» – крикнули молодиці, і кожна почала облапувати свій клунок під головами. «Це нечиста сила мене давила!» – говорила баба Палашка. «Це він мене скушав, бо я вже висповідалась і завтра мала причащатись. Оце, Боже мій, який гріх трапився! Двадцять пасок з'їла в Києві, а за двадцять першої такий гріх трапився! Послинив нечистий уселицей, губи і щоки, пху на тебе, сатано!» «Та то якийсь послушник побіг до Келії», – говорив один чоловік. «Еге, добрий послушник! Все Дух Святий при нас! Чорт! Цур'їм таким послушникам прийдеться завтра другий раз сповідатись». «Оце одговілась! Боже мій, яка мені напасть от скусителя!» – бідкалась баба Палашка. «Мабуть, якийсь послушник, бо я чула, як він вас, бабо, цілував», – сказала простенька малашка. «Оце вигадала!» – сказала баба Палашка. Чи то можна, щоб в монастирі були такі ченці, не наче я оце вперше в Києві? Говорить, не наче маленька. Ще рознеси по семи горах, як вернешся додому. Баба Палашка дуже обидилася. Вона бачила, що малашка підривала її повагу, буцімто чорти вже звернули на неї свою увагу і почастували своїм жениханням та поцілунками. Одначе на другий день баба Палашка боялась заставатись на ніч у монастирі і повела про Чанго в одну церкву на Подолі під самою Андріївською горою. В тій церкві був старий священник. Він збудував для богомольців зараз коло цвинтаря на церковному дворі довгу комору з перегородками, але без вікон, і пускав туди прочан на ніч. Тією коморою він притягував до себе велику силу богомольців і заробляв добрі гроші. Монастирі навіть не поробили для селяни таких комор.